وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومن ينتظر وما بدلوا تبديلا Beine kajri l-hadithi kitabu Allah wa kajri l-hedihadu Muhammadin s.a.w. wa šerre umuri muhdethatuhah wa kule muhdethetin bid'a wa kule bid'a'tin dalale wa kule dalate fin nar. Večeras završavamo seriju predavanja, ciklus predavanja o mezhebima četiri poznata, priznata mezheba kod ahle sunne val žemaat odnosno govorimo o Hambelijskom mezevu i imamo tog mezeba a to je o imamu Ehli Sunneval Džemaa eh, Ahmedu ibn Muhammedu ibn Hambelu Ebu Abdullahu Ešhejbaniju znači eh, govorimo o velikanovog umeta za koga učenjaci kažu da je imam Ehli Sunneta da imam prvak ehli sunetskog pravca jedino ispravnog pravca u akidi i razumijevanju vjeri. Govorimo o imamu Mezheba za koji kaže imam Šafija Kha ređetu minel Iraki, izašao sam iz Iraka Fema te rektu ređulan afdal ولا a'lam, ولا arva, ولا atka min Ahmed ibn Hanbel Ja sam iz Iraka i nisam ostavio čovjeka koji je bolji, učeniiji, bogobojazni i bliži Allahu dželešaanuhu od Ahmeda ibn Hambela. Takođe za, za imama Ima Ahmeda ibn Hambela. Uh, Prvaka učenjaka hadisa, Ahlul Hadith kažu drugi učenjaci govorioći o njegovom fadlu i veličini da je to da je on učenjaka kao što kaže Imam Šafir na drugom mjestu kaže da je sakupio osam karakteristika što drugi nisu imali da zajedno sakupik o sebe kaže imamun fil hadith imam u hadisu imamun fil fiqh imam u fiqhu imam fil loga imam u, u arapskom jeziku imamun fil kur'an u kur'anu imam fil faqr, imam u fakru odnosno u uh, o njegovom obhođenju prema dunjaluku imam fil zuhd uh, u zuhdu imam fil vara, imam begobojaznosti i imam fil sunne. Imamo sunne, te posunete se ovdje misli u akidi. Kaže uh, Abdo Rezak, kaže Mare Eitu afqah, wala arva min Ahmed ibn Hanbel. Nisam vidio, nisam sreo čovjeka koji je uh, bio većeg fikar razumijevanja vire i begobojaznik od imama Ahmeda ibn Hanbela. I ovako možemo nabrajati redom učenjake, koji su slično rekli u ovom kontekstu. Znači, govorimo o imamu Hanbelijskog Mezeba, po njegovom imenu je i dobio taj naziv, čiji je otac bio arapskog porijekla iz plemena Benu Šeiban, također majka mu bila arapskog porijekla. E, njegov Djed je bio namjesnik u Seraxu, u mjestu Serax, bio je namjesnik u, Horasa, u Horasanu, današnjim dijelu uh, Irana i Afganistana, pa su preselili u Bagdad. Imam Ahmed je odrastao kao jetim, njegov otac je umro, preselio, a on je bio imao oko tri godine. Uh, živio je od 164. godine do 241. pohidžri rođen je u Bagdadu i tu je odrastao uh, svoje traženje znanja i svoje učenje vjerije je počeo naravno prvo u Bagdadu a onda je uh, dršio razna putovanja gdje je putovao po ostalim dilima islamskog svijeta od Hidžaza i Jemena. E, oblast znanja koju je izabrao i koje za koje se opredijelio je bio Hadis. A u početku je učio kod Ebu Jusufa, učenika od Ebu Hanife. Znači prvo početno znanje je počeo sa traženjem traženjem znanja u Fekhu. Od učenjaka koji je učio, učio je, znači, kod Jahe ibn Ma'ina, Isak ibn Rahuwaja, Šafije i mnogi drugi poznati učenjaka. Inače, Imam Šafija je mnogo cijenio i veličao imama Ahmeda. Kao što imam Ahmed, spominjali smo to, to šli put, izgovorio i govorio velike riječi za imama Šafiju. I ne samo to, nego imam Ahmed, imam Ahmed je dovio, kada bih dovio za sebe i za svoje roditelje, ujedno je spojio sa tom da ovom dovio bi i za imama Šafiju. Do te mjere imam Šafiju ličao imam Ahmeda da, da mu je lično rekao, ja, eba Abdullah, o, eba Abdullah kaže, idha Saha imdekumul hadith, fa'alimni, bihi Adhab ilehi kaže kada kada ti utvrdiš da je kod, kod vas ili kod tebe vjerodostojan hadis kaže ti mene obavijesti da ja slijedim radim po tom hadisu kako kaže ibn Ketir e, ovo znači da je imam šafija e, iz ovog se razume iz ove riječi da je mnogo cijenio i veličao znanje imama Ahmeda, izražao veliko poštovanje prema njemu, do te mjere, znači, da ako bi hadis bio vjerodosan kod imama Ahmeda, ili slab, vraćao bi se na njegovu ocjenu. Znači, pre, predao bi a, svoje sljeđenje u hadisu, svoje znači, sljeđenje u hadisu, predao bi imamu Ahmedu, znači govorim za imama Šafiju da se tako obhodio prema imama Ahmed to u stvari govori koliko je imama Ahmed bio velik učenjak u hadisu naravno dovoljna je njegova knjiga Musned u kojoj je sakupio 30.000 hadisa koji je, koji je izabrao koji je izabrao od 700.000 hadisa kako on sam kaže Kaže, džamatuhu wa intakajtuhu min ektera min seba mije elf hadithin. <hle> Sakupio sam, kaže, izabrao, znači, misli na svoj musned, od viš, kaže, od više od sedam hadisa. Naravno, ovdje riječe o hadisima koji se ponavljaju od, uh, znači, od različ u različitim rivati od različitih ashaba. <hle> A inače, kaže, je buzarad za imama Ahmeda, učenjak hadisa Bu Zor'a, pardon, kaže, za kaže, kane Ahmed ibn Hanbel jahvedu elf, elf hadis. Kaže, Imam Ahmed je, kaže, pamtio, znači, na pameti je znao hiljadu, hiljadu, hiljadu, hiljada hadisa. Koliko je to hadisa? Milion, Milion znači, hadisa. No. Misli se ode sa hadisa sa ponavljom u različitim rivajetima. Naroda se to misli, jer zato, zato što znamo, opšte, poznata stvar, znači da hadisi bez ponavljanja ne prelazi nekih 12.000 hadisa bez ponavljanja. <clears throat> I na drugom mjestu kaže Buzora, kaže Mare Eytu min almešajhil muhadithin Ahfed kaže nisam vidio kaže od imama kaže, uh, kaže prije toga kaže da, mu je, da, da je njegov hifz bio velik i ogroman i znanje i hifz i kaže nisam vidio od učenjaka hadisa da je neko bolje i više pamtio hadiso od imama Ahmeda. Što se tiče njegovog života i traženja znanja, od karakteristika vezani za njegovu ličnost je to da je on sam, znači da je njegov lični život po pitanju traženja znanja bio na, na, na pravcu u smjerenju da se, da se znanje traži od rođenja do smrti. I tako je s on ponašao u svome životu. U početku je uh, u početku je, znači, tražio znanje, pročeo, kao što sam već rekao, znači, počeo, sa 15 godina je počeo da da se bavi aktivnije i aktivno se bavi traženjem znanja. Otputo je u Basru i u Mekiju Medinu. Uh, putovo pet puta sada uh, Sastao je se bio u kontaktu sa imamom Šafijom u Meki, a zatim u Bagdadu nakon tega. Također od Avdorezaka je učio u Jemenu, sreo se sa njim u Jemenu i uzeo znanje od njega. A malo prije sam spomenuo i da je uzeo od Jahribn Meina, Isakribn Rohoveje, Šafij i tako dalje. A spisak šejhova i čenjaka koji je učio i tražio znanje i prenio hadise, znači ogruman da ih ne navodimo. Malo prije rekao znači da je da je njegov, njegov pravac i menhežu traženju znanja bio taj i, i to je jasno rekao Minel uh, mahberati ilal maqbara znači da je da smatra da znači, čovjek se čitav život treba posvetiti traženju znanja i to je život bio Posebno se posvetio pisanju i hadisa Da bi, da bi se poslije da bi se poslije prenosilo od njeg i njegov fik u razumijevanju suneta iz početka je znači učio fik kod Ebu Jusufa i kod Šafije da bi se poslije posvetio isključivo izučavanju hadisa sa poimanjem i tumačenjem hadisa nije počeo sa Tu, uh, sa davanjem fetvi i držanjem halki prije 40. godine. Dokažu, jel, da je, neki kažu da je, jel, da je, da je počeo, jel, uh, za fetve, da neki kažu da je ranije prije 40. godine, a što po, pitanju, po pitanju, jel, da je prenosio hadis, tek je počeo nakon 40. godine. Uh, imao je dvije, dva međesa, odnosno dvije halke, jednu u svome, u svojoj kući koja je bila uh, posvjećena pos, znači izdvojenim uh, učenicima koji su dolazi kod njega lično kući dok je drugu imao, uh, drugu halku ili odnosno danas, ili možemo reći, predavanje ili versove ili prenošenje hadisa uh, drugu je imao u džami u mešćidu <hle> Također, prednost od da bilo bio karakterističan u, na svojim predavanja, svojim dersovima, u prenošenju znanja u tome e, da je, da je, znači, da ga opisuju sad neke tri karakteristike, onaj ko dođe i prisvoje njegovim aktivnostima. A to je, kaže, prva što je upadljiva, to je da je bio karakterističan po tome što je imao kod sebe Vakar Osakine, e, e, e, a to je znači da je bio jako smiren, i je dostojanstven izlijed ponašanje. Drugo, la jervil haditi labi talabi min kitab. Znači, nije prenosio hadis osim, znači, znači, nije prenosio osim da kaže dajte mi knjigu, iz knjige je prenosio hadisa. Znači, nije iz svog hifsa pričao. Što jako znamenja. Čovjek koji je bio najjačeg hifsa, nije iz hivsa pričao o hadise prenosio. I poznata je od njega izrka, jel? Al-hivsu hawwan. E, pamćenje slaže, iznevjeri. Pa je, znači, praksak on je bilo kada prenosi, kada neška uzme knjigu, donese knjigu i iz knjige prenosi. Treća karakteristika, da nije dozvoljavao da oni koju prisvoju, da pišu od njegi išta drugo osim hadis. Nije dozvoljavao da pišu da pišu fik od njega, prenose fik. Znači, u uh, je bio ko pristuje da, da piše samo hadis. Prenosio bi hadise i da se zabilježi hadise. I, uh, I to je ta jedna od karakteristika u tome što znači on lično od sebe nije pisao svoj fik i razumijevanje fiskih mesela, nego su to uradili određeni učenici. Najpoznatiji među njima bio je Ebu Bekr halal koji je o zvari prenio njegov mezab. <tuh> Imam Ahmed je poznat po tome da mu se desila ona ono iskušenje mehna. a to je po pitanju kada su, su muatezile i džehmije prevagnule u umetu, odnosno kod Ladara, tada kod, kod halife Muna, E, ta, to iskušenje koje se desilo potom Imam Ahmed je i ostao e, nakon tog iskušenja i njegovu strajnosti na tom, u tom iskušenju e, postao je Imam Ehli Sunneta Imam ovog umeta e, iz razloga što je znači on od učenjaka koji je e, sačuvao atidu ovog umeta. U ovoj presudnom meseli. Ja tu da je krenulo, da se, da se, da se znači, desio poremećaj po tom pitanju stvaranja Korana i da on nije ustraio o tome i da Allah, da što nije dao preko njega da se, da se, ta, da se to pitanje da ono da preživi. Znači, ispravno tumačenje. Allah zna, jel, bi odvele ostale devijacije Uh, i da li be se samo na tome završila. I zbog toga, jel, uh, umet mu je zahvalan, odnosno učenjaci ovog umeta, ispravom ga nazivaju imamom ahli sunnata od žemata. I to je krupa nazivel. To je velika titula. O strane učenjaka da drugo učenjaka nazovu tim imenom. To iskušenje koje je bilo, odnosno čemu se radilo? Radilo se o tome da, da su tošle muatezile, da su, uh, da je halifa, tadašnji Me'mun, Abbasijske Khalifa, da su oni našli prilaz za njemu, da je on prihvatio njihovo tumačenje, razumijevanja akideskih mesela, a omotezu je spoznat po tome da daju prednost razumu nad šarijeskim tekstovima. Ima je Muni poznat po i po drugim stvarima, je li, da je on taj koji je naredio da se prevode knjige sa drugih jezika na arapski jezik, Pa su preveđeni plaćao je svaku knjigu, koliko bude teška ono što se prevede sad u težini, u zlato je plaćao ako to uradi. Pa su preveđene knjige sa, sa perzijskog, sa grčkog uh, i drugih jezika, prednesena je filozofija, književnost od drugih naroda na arapski jezik. Odnosno tako i sačuvana je grča filozofija preko muslimana i arapskog jezika. I nastupila je, znači, to, ta fitna koja je trebala od neke, učenja spremnosti da je prošla kada neke četiri faze. U početku je bilo, jel, uču, u početku je bilo nareženo da se a, da se a, dozvoli da obnašaju određene funkcije vjerske u državi, samo oni koji su bili a, na stavu da je Kur'an stvoren. To je ono što zastupamo na tezile, jel, da je Kur'an stvoren, a da nije Allahov govor da ne ulazimo u, u detalje tog tomačenja. E, Naravno, učenjaci Ahle Suneta tako se tada izdvojili, znači bili su izloženi, izloženi e, pritisku iskušenjima, prvo skidanju sa funkcija, sa obnašanje određenih e, određenih e, znači, vjerskih, e, određenih funkcija koje se obavljaju, ali je vezano za, za muftijstvo, za izdavanje fetvi, za, za kadijski posao i tome slično, ili uopšte držanje, je Predavanja u halkama, mešinima i tome slično. Znači, bilo je zabranjivano onima koji nisu bili na tom stavu. I teklo je kako kod te neke četiri faze da na kraju da bi bilo, jel, isprovjeravani od učenjaka, do učenjaka, kakav je njihov stav po pitanju ovoga. Po pitanju, jel, stvaranja Korana. Da bi na kraju, jel, bilo da su bili oni izloženi, zadnja ta faza je bilo, ja sam o tome govorio o jednom predavanju, da bi na kraju bilo, jel, Da je, traž, da je od onog ko ne prizna i ne potvrdi da je Kur'an da je Kur'an stvoren bili su izloženi jel, da će, tome prijetnjom da će biti ubijeni pa se nekima to i desilo uglavnom većina učenjaka oni koji su bili način, na tom stavu naravno ispravnom su uradili neku teoriju i govorili smo o tome. Uglavnom, onaj koji je bio čvrst i ostao na kraju sa imamom Ahmedom na tom stavu, onom ispravom stavu kako im trebalo biti, bilo su samo četvorca učenjaka. A to je Ahmed ibn Hanbel, Mohamed ibn Nuh, koji bio uh, mlad učenik imama Ahmeda, qavariri iz seđade. Da bi na kraju odovi četvorci, dvojca nisu uh, uh, pod uh, utjecajem uh, kažnjavanja Vratili se od toga, znači promijenili su stav da ne bi bili, kažen, ne bili ubijeni, a to je seđade Kavariri da bi na kraju ostalo samo Ahmed ibn Hanbel i Mohamed ibn Nuh koji je, za koje je bilo naređeno da je po, policija povede do Memuna koji se zakleo da će imama Ahmeda ubiti. Na tom putu je preselio Mohamed ibn Nuh tako da je ostali Ahmed ibn Hanbel sam U, dok je bio na putu Ahmed ibn Hanbel e, halifa Me'mun je preselio, umro. Da bi nakon njega, znači nakon e, Me'muna kao halife došli i drugi halife, znači i oni su došli nakon njega e, koji su zauzimali isti stav kao, i, kao i, i Me'mun. I oni su bili tog istog stava Znači da znači, na, ta muatezilska akida, poput znači, muatesima i vasika koji su došli posle njega kao halife, te kada je došao četvrti, a to je mu teoakil, on je el ovaj prestao sa tom, tom fitnom koja se tada desila u Umetu, koja je bila jako velika i krupna fitna a, i on je prekinao to i e, pomogao stranu Ahle Sunneta, e, počastio je imama Ahmeda sa najvećim počastima, kao onog koji je na tome, i imama Ahmed je taj, čak bio tad ovaj velikim pohvalama, velikim dunjalukom kojim je nuđen, ali e, znači, to nije promijenilo kod njegi, ništa, niti je se okrenio Dunjaluku, niti je se on lično promijenio, niti je se kome svetio, ostaje onakrav kakav je bio i prije toga. To što se tiče te fitne, ona je poznata umetu uh, i poznana su ti detalji, često se spominju i veliča uh, stav imama Ahmeda po tom pitanju, njegova čvrstina i njegova stranjnost nakon, znači, zatvora, dugogodičnjeg zatvora, nakon, pa, nakon kažnjavanja bičevanja i tome slično. Dovoljno da da Eldas ono što je preneseno od jednog o, jednog čuvara koji je bio u zatvoru koji kaže el kaže da smo da smo bičevali devu devu pardon sa toliko bičio koliko smo bičevala Dahmeda ona bi podlegla a on nije. I poznato je to što je ima ima Ahmed rekao el šta ga je učvrstilo na tom putu da ustraje, da ustraje na tom stavu na kojem je bio. Što se tiče njegovo ličnog života, znači e, bio je e, u to doba, znači ubrajao se u siromašne porodice. E, živio od rada svojih ruku i od, od kirije. Imao je određenu nekretninu koju je zdavao pod kiriju i od toga je živio. Često znalo da se da posudi novac, da posudi med, kada bi mogao da preživi, da živi ali odbijao dvije stvari. Odbijao je uh, primanja koje je davao halifa od strane Bejtulmana iz razloga ako bi to primao, to njegov bio stav da bi time jel, uh, na neki dačin bio jel, uh, vrbovan i prinuđen da se ponaša onako kako hoće vlast država ili halifa. Također je od kar karakteristika to kao i prijetotnijel lučenjaci poput Ebu Hanife i Malika, a to je da je odbijao, da je odbijao bilo kakav vilajet, odnosno da bude kadija ili da vrši bilo koju vjersku funkciju, to je sve odbijao. Nije htio da se toga prihvati. Naravno, ovaj, kada već o tome govorimo, je poznato da je Ebu Hanife također odbio, da je Malik također odbio, Šafja, Rahimullah, također ima iskušenja po tom pitanju. To ukazuje jednu vrlo bitnu stvar, a to je da učenjak treba da bude nezavisan, neovisan, iznad institucije, iznad države, da smije govori istinu, da treba govori istinu, da ne treba da se stavi, jel, da mu se stavi, kako kažu, jel, jular navrat vrat, pa da priča onako kako to neko traži, a ne kako, kako je to došlo u šerijaskim tekstovima e, to se može jel izvući pouka iz, iz e, ponašanja najvećih imama ovog umeta, ne samo ovih četvorica o kojima mi govorimo. Ima ma je di ima jedno takođe zanimalo iskušenje odnosno njegov mezheb. Nakon njegove smrti je takođe prošao kroz kroz e, vidne kakvog jel otpora prema onome što je preneseno od njega, a to je da je skupina učenjaka e, odbijala da svrsta mama Ahmeda u, u Fakije. Nego smatra on je a po pitanju fika da od njeg se ne prenosi ne uzima. E, Odpoznati učenjaka koji, koji, koji u samom početku izdvojio po tom stavu je bio Ibn Jarir Taberi poznati autor najkvalitetnijih najboljih tefsira koji je napisan ili kako ga zovu je Al-Abu al-Mufessirin, otac mufessira sa svojim legendarnim uh, tefsirom Jamil Bejan. Uh, on je bio nastavu u svojoj knjizi, znači to je naveo u svojoj knjizi pod uh, se uh, pod naslom bila Hilafiyat. Znači nije navodio, nije vodio, navodio mezem stavove imama Ahmeda ibn Hambela i govorio bi inna mahwar rajul on je čovjek hadisa znači on je muhaddis wala rajul fiqh da nije on osoba koja koja jel, koja se bavila fikom i koji ima koji ima posebno razvijenu školu razumijevanje fikskih masela pa i onda je ovaj učenjak jel ibn jerry taberi imao imao je jednu vrstu iskušenja sa sljedbenicama imama mama ahmed ibn hanbela odnosno njegovim mučanicama do te mjere da su da su iskazali prema njemu otvoreno neprijateljstvo i prenosi se na koji način je u stvari i, i Bežari Taberi preselio na Hirat, to je stvari da je bio da je bio izolano, okružen oko kuće nije mogao da izlazi iz, iz kuće svoje zbog otpora i bojketa koji su vršili prema njemu učenici sljedbenici imama Ahmeda ibn Hanbella tako da je on na taj način, čak jel pominje su neki prednad da je čak bio kamenovan Ona, da je kao bio kamenovan on i njegova kuća zbog njegovog takvog stava uh e, na nakao je znači bjerri taberi i preselio u svoju kućinu na, na, na takav način sa takvim tim sporom koji imao sa učenicima i mama Ahmed ibn Hambala takođe od od koji, koji su izvojili u tome u tom stavu da imam Ahmede bio muhaddisa ne faqiha da se od njeg ne treba uzimati fik a tu je međostao bio i tahavija iz Hanefijskog mezeba, znači Atahavi, učenja Hdebusi, Nesefi, Semarkandi, uh, Firahi, Usajli od Malikijskog Malikijsko mezeba, također uh, Ebu Hamad Gazali od Šafijskog mezeba, znači svi su oni bili otprilike na tom stavu i uh, također Ibn Kutejbe bili su na tom stavu da ima Mahmed i muhadiz da nije bio fakir. Fa Čak i da je ovaj, I drugi vježnja, znači, navodim po pa imenu mea. Uglavnom, ovaj, ta, to, njihovo, uh, to njihovo tretiranje Fika i imama Ahmeda je uh, pogrešno i ispravno je baš suprutno tome. I uh, tu drugu stranu su i uh, jasno iskazali i, i rekli, izdvojili su u tome ostali učenjaci, a to je da je njihovo tako tretiranje Fika imama Ahmeda da je batil, da je neispravno. Zašto? pa su mnogi učenjaci o tome pisali i govorili. Uh, o, znači, ovaj taj spor koji je bio u samom početku, znači u samom početku, uh, nakon smrti imama Ahmeda ibn Hanbella. Uh, znači, šta je dokaz uh, da je ispravno, ono suprotno, da je imama Ahmed mimo toga što je bio uh, učenjak hadisa i akide, da je bio učenjak i veliki učenjak i u fitku, Naravno, mi da, danas znamo, preživljaju njegov fik poslije njegov mezeb, nego govorimo samo početko. početku. Znači, dokaz je bio to a, da su mnogi učenjaci a, koji su poznavali lični mama Ahmeda, koji, da su ga opisivali sa efkahonaz, da, da je bio imam učenjak koji je imao najveći, najveći fik, najveće razumivanje vjeri i da su ga pohvalili sa te strane. I da su, da su navodili jasno i na dvospisle da je bio imam u hadisu. Imam, znači, učenjak, velikan, pardon, ne u hadisu, nego u fiku, poput imama Šafije e, i mnogi drugi, ebu Zor-e i tako dalje, e, abdorezaka koji, a, o, o, su učenjaci, ova dvojica zadnjih su učenjaci hadisa, a oni su nagla, naglašali da Imam Ahmed bio, imam u fiku i da je bio eftah nas i da nisu vidjeli neko koji učeni u fiku od njega. I mnogi učenjaci, da je ne navodim ovdje redom, znači koji su iskazali tu stvar. A neki su čak odšli u krajnost, pogotovo od njegovi učenjica, od mama Ahmeda i Hambela, jel a, odgovarajući na suprotnu stranu, pa su jel, a, ovaj, pa su jel, a, ovaj, ružno se izdražavali onima drugim koji su drugačije misle. I govorili da je čudno to i čudno da to može neko da, da tako nešto kaže i da taj tako nešto kaže, ukazuje na njegovu džel. Ovaj, naravno misli se ovdje, ne misli se o džehl u znanju, nego da nisu poznavali stanje imame, imama Ahmeda ibn Hanbela. Kada su došli i izjavili da on nije bio od Fatiha, nego da je, da je bio samo muhadis. Ispravljeno naravno ono što je suprotno, a to je da je, znači da je od imama Ahmeda ono što je preneseno, pogotovo njegov učenik halal, znači da je da je preneseno nešto najvrijednije po pitanju fika. I ne samo to, znači, ima Mahmed što je prenio od fika razumijevanja hadisa i to su potvrli mnogi učenjaci da je imao posebno posebno preciznost u razumijevanju hadisa, nego je čak ima Mahmed došao sa nečim jako vrijednim, to je spoj. I on je također učio znači, poči u početku da je učio Hanefis u škole Bujusufa, znao je, znači, razumijevanje tumačenj, razumijevanje vjere pogotovo fika od strane Šafije, ono što je presenuo od mama Malika, prema tome, oni koji su bili prije njega, tako je da je došao sa još preciznijim stvarima uh, po pitanju uh, spoja između hadisa i fiqha. Uh, znači, imao je taj spoj koji je napravio između hadisa i fiqha, kao što, je, uh, kao što je bio Imam Malik, učenja koji je, je napravio spoj između uh, hadisa i fiqha, tako ima uh, Ahmed ibn Hanbel. Za raz kod, recimo, šafije, koji je bio, imamo Fikhu, također imamo Usul Fikhu, znači no začetnike e, metodologije Usul Fikha, metodologije islamskog prava, dok je Ebu Hanife se izvojio e, u Kijasu, u analogiji. A ima Mahmed koji dolazi nakon njih, znači onaj koji dolazi nakon njih, one je u stvari napravio spoj svega ono što je bilo prije njega. A da ne, ne govorimo ovdje, samo govorim sa strani FIKA, znači, mi nama ne govorimo ovdje o tome uh, to šta je značio i šta je u radu, ima Mahmed po pitanju njegove čvrstini, njegovej čvrstini je po pitanju, kad je dostalo iskušenje uh, oko toga da li je Koran stvoren ili je Allahov govor, gdje on, uh, kako kaže učenjaci sami je da je pokazao ili čvrstinu i uh, znanje i sabur A, znači koje nije ravno nikome drugom prije njega da je bio čvrst kaže, poput brda a, a, poput stijena po pitanju razumijevanja tumačenja vjere i čvrstine u akid ne samo to nego i njegove njegovi odgovori njegove, a, njegove odgovori koje je pisao za, bl za bludilim sektama koje se tada pojavile i pojedincima od koje su na nastale te sekte Tu se pokazuje njegova veličina, uh, uh, znači to su te knjige koje je od njeg, koje on pisao kao odgovor ovim sektama u akidi. A po pitanju fika, rekli smo već da on je da on sprečavao i zabranjivao da se prenosi od njeg da se biljaši, osim ono što je prenosio od, iz, uh, od hadisa. Otkuda se sada se pojavi? Poslao pitam dobro otko da se pojavi kod ove skupine učenjaka to da da, onaj, da su da su stvrdili, govorili da on ovaj da on nije muha, da on nije fakih. Da se ne bavio fiqhom i da da da se od njega fik ne prenosi i tako dalje. Otkuda se to moglo pojaviti? Neki učenjaci o tome pisalo. Kaže uh, uh, razog tome je bio prije svega kaži, što je ima, sam ima Ahmed znači u svom uh, u svojim halkama, svojim uh, U, svojim, u svom prednešanju znanja davao prednost isključivo hadisu i da, da je sprečavao da se prednost je fetra od njega. Osim što bi neko pisao mimo, mimo halti na kojima je pristuo. Znači za, zabranjivao da se pišu, zapisuju njegovi fikci i stavovi. <kuh> Također Imam Ahmed je smatrao od razloga kaži to što on smatrao da su stvari ono što prenese se od ashaba i od e, najvičenijih tabijina da su to stvari mišljenja Uh, to, je, to je taj isprani fik mišljenja koje treba da se uzme da se slijedi. I smatruo to mišljenja unutar, uh, unutar razumijevanja i pitanja. <hah> Tako znači da, da te stvari navodi učenjac za 100 bili razlozi osnovni što je došlo do toga da je, ne, da je neko nakon njega došao i kaže jel ono što je sa čime on došao to jel ne ubraja se u fik nego, nego u Hadis. Oni imamo hadisu i u a ne u fiku. Naravno što je, već smo o tome govorili, što je neispravno, što je neprihvatljivo. Uh, naravno, uh, ono što je preživelo do da dan danas, a to je fiqh imama Ahmeda, postoji znači, taj kao četvrti mezeb uh, koji i dan danas postoji. Uh, ja sam vaš vama navodio, znači, uh, zašto imamo samo četiri mezeba, ne imamo tri ili sedam ili 10 iz razloga, znači, što su ovo četvorca imama učenjaka, učenjaka, uh, učenjaka, čije su znanje prenijeli njihovi učenici, zabilježili i prenijeli. Zbog, znači, imali su učenika koji su to zabilježili, prenosili iz generacijne generacije, tako da su preživjeli njihovi mezabij. Za razlogu od drugih učenjaka, čije, čije stavove mišljenja i čak u sulfijek metodologiju razumijevanju šarijata i šarijaskih tekstova, nisu učenici zabilježili i prenijeli. Poput recimo, malo prije spomenuo Ibnđerir, nema sumnje da je on bio imam i velika Novogometa i da bio na, na, na stepenu četvorce imama Mezheba. Međutim, njegov fik nije, pre, nije preživio. I mnogi drugi učenjaka, Abdullah ibn Bareka, Isaka ibn Rahoveja i tako dalje, ne spominjemo redom. Znači, kao što kaži Imam Vehebi, naveo je na jednom mjestu 50 učenjaka koji su živjeli u isto prilike neko vrijeme, tamo od, od 100. godine po Hiđi pa do Do, do prestanka bavljenja ičtihadom o, kod učenjaka meze, kada je počelo slijepo sliđenje četiri mezeba, a to je u četvrtom stoljeću, do kraja jel, četvrtog stoljeća, da u tom periodu se pojavilo pedesetak učenjaka koji su, koji su bili imami, velikani ovog umeta u znanju i u hadisu i u fikku, koji su u bil na istom stepenu, koji su bili mučtehidi, u Tomachu na zumeo 60 tekstom međutim preživela su samo č, o, o, stavovi mezabi ova četvorci mama i tako su naselili ti, ti mezabi naravno opet naglašavam znači sami mami meziba nisu oni formirali svoj mezeb nisu pozivali svoj mezeb nego je to nastalo nakon njihovih njihovih života njihovih učenici to dalje su na, a, proslijedili. prosledili a što se tiče mezeba imama Ahmeda a treba znati, znači, da, da njegov mezheb je najmanji raširen i dan danas, a i onda je tako bilo, ono doba, iz razloga što, znači, što je Imam Ahmed, uh, naravno, došao nakon, uh, već Pri njega su poslali uh, sljedbenici tri mezheba, učenici koji slijedi tri, koji su, uh, malte ne, uh, bili su tu formiranja ta, uh, tri mezheba, Tako, kada je on došao, već je bilo, znači, ljudi su bili grupisani. Drugi razlog je to što nije nisu postavljani kadije iz e, Hanbelijskog mezeba. Da, da se čak spominju periodi, jel, kroz historiju, do dan danas, u određenim periodima historijskim, dešavalo se da, znači, da, da je skroz, malte ne, da iščezne Hanbelijski mezeb. Da se samo spominju na nekim mjestima da je, je preživilo nekoliko učenjaka, u Siriji, u Šamu i tako dalje. Da, na drugim mjestima nije bilo hambelijsko mezeba. Da bi danas je hambelijski mezeb ponovo živio u 20. stoljeću, da je bio obnovljen njegov fik i vrać ono i tako dalje, imaju određene periode procvata, a onda određene periode pada. Uglavnom, najmanje rasprostranje mezeb kod muslimana, to je bez sumnji, znači, hambelijski mezeb. I naravno, treći razlog, zašto je najmanje raširani? Iz razloga što je postoje taj, ta, ta, ta mezebska gorljiv fanatičnost sljedinika ostala tri mezeba. Pogotovo znači ono što se dešavalo između Hanefijskog i Šafijskog mezeba. Znači dešavale su se veliki, e, velika prepucavanja, raspravljanja, e, okršaj, nesporazumi i tako dalje. Govorit o tome e, drugom priliku mišala predavanju kada budemo govorili o, o propisu slijedženja mezeba. Pa ćemo te neke detalje. Znači, ovo su ta neka tri osnovna razloga zašto je a, Hambelijski mezheb najmanji rasprostranjen a, i raširen danas u umetu i kroz cijelo vrijeme, znači od njednog nastavaka do dan danas bio najmanji rasprostranjen. A, ostalo je još da spomenimo ovdje a, vrlo bitna stvar, a to je koji su temelji u Sulu mezheb, a, ima, ima Mahmed i Hambel, koji su, znači, temelje osnove a, na kojima je izgrađen mezheb Ahmed ibn Hambala mi ćemo to samo na list onako nabrojat a bez namire da da ulazimo bez namjere ulazimo u detalje a to je znači da je naravno prije toga prije toga smo da sam spomenu imel da, da da od učenika koji su raširili, i proširili zapisali prenijeli mezebi mama Ahmeda ibn Hambala to su njegova dva sina prven znači njegova dva sina onda uh, učenik njegov Al-Etherm, zatim Mejmuni, uh, Marruzi, Harbi, i učenik Harbi, a da, najveći učenik koji je najviše prenio je zabilježio u knjizi el džamiju uh, zabilježio, znači, naj, uh, ono, najviše što je predsjednog imama Ahmeda, to je bio učenik E, halal, bakar, halal, znači on je najviše zaslužan za širenje i e, bilježenje njegovog prenošenja mezheba Ahmed ibn Hanbella. Mi smo mezheba u, u fiksim meselama. Ne govorimo znači o akidu, ne govorimo o, o drugim stvarima. E, ima, e, mezheb je Ahmed ibn Hanbella, hanbelijski mezheb pozna po tome da unutar mezheba Unutar mezeba, skoro po svakom pitanju, većina pitanja, unutar hamefijskog mezeba ima više stavova. I to više stavova se prenosio samog imama Ahmada i Hanbele. Po tome se više izdvojio hamefijski mezeb u odnosu na ostale mezebe. Mi smo do sad već čuli znači, da unutar hanefijskog mezeba po mnogim pitanjima ima razilaženje između Ebu Hanife, Ebu Jusufa, Mohameda Asana Šajbanija i Zufera. Znači, unutar Mezheba su imali se mišljenja. Pa se neka tretira stav Ebu Hanife da je Mezheb, a nekad Ebu Jusufa i Moabedem Stav Šajbane, ono čemu su on bili da je Mezheba, da nije ono čemu je bio Ebu Hanife i tako dalje. Pa također smo rekli za imama, za imama Malika, znači da i za imama Malika također da da se prenosi po određenim pitanjima različiti stavove na čemu je bio imam Malika. Dok kod imama Šafije je također poznato da je imao znači Medheb Kadim, Medheb Jadid. Imao je, uh, imao je jedne, jedno razumijevanje, odrednih fizijskih pitanja dok je, bio, dok je bio u Bagdadu, a druga razumijevanja taj Medheb Jadid, novi Medheb, a to je dok je bio u Egiptu gdje je i preselio. A onda dolazi imam Ahmed Imhanbel, pa unutar njegovog Medheba po, po većini pitanja imamo dva, 3 čak po četiri stava, po jednom tistom pitanju. I normalno onda unutar mezeba su nastala velika razdila naš toga, dobro, šta je, šta je stav stvarno, zaista šta je stav ima, imama Ahmeda po tom pitanju. I kad se uđe u detalje toga, a, znači, imamo, znači imamo oko većina mesela ko je složni učenjaci mezeba da je, je to stav, znači zadnji, krajnji i zvanični stav mama Ahmeda ibn Hanbele, odnosno stav hanbelijskog mezeba. A unutar toga ili imamo drugačije stavove, Uh, uglavnom znači zanimlja stvar da unutar Hanbelijskog mazeba znači imamo recimo zvaniće stav uh, imama Ahmeda i to je stav mezeba Hambeliskog, a onda ostala dva tri stava koji ima unutar mezeba uglavnom se slažu sa stavima unutar ostali mezeba znači uh, u, u, po tome se izdvojio Hanbelijski mezeb da unutar mezeba ima ima uh, ovaj ra, uh, mnogo mišljenja samog koje se prenosu samog imama Ahmeda koji su pripisani njemu Da on to rekao i da on bio na tom stavu. A onda imamo neki stavu koji je od njeg, da je on išaretio sa svojim govorom da misli tako. Zanimljivo znači da, da se prenosio od njeg, da je na jednom mjestu upitan, po jednom, po istom pa odgovorio jedan, jedan propis, a onda po istom pitanju na drugom mjestu ili u strani drugog učenika nakon nekog godina pa je odgovorio ili suprotno tome ili blizo, ako ne jednom mjestu rekao mekru, na drugom je haram ili ili rekao me Muba dozvolji tako dalje po jednom tistom pitanju i da se to prenese od njega pa onda se počna pitati dobro kako ovaj kako je došlo do toga jel kako je došlo do toga da je imam Ahmed jel imao Raše je stavo po jednom tistom pitanju e jedan od odgovora je to da imam Ahmed znači da imam Ahmed e znači nije po odrije razumijevanju određenih hadisa i mesela da nije uvijek dolazio da kaže znači po ovom pitanju je znači ne, jasno, nedospisno propis takav i takav i da više nikad to ne mijenje. Nego kaže moguće da se razumije na osnovu ovog i ovog hadisa da je propis takav i takav. I ovaj hadis ukazuje na to. Onda na drugom mjestu, po istom pitanju kaže, ukazuje ovaj drugi hadis da može biti takav i takav propis. Ili spoj između ova dva ili tri hadisa ili kuranskog vajta ukazuje na tako da. Pa kaže ta, tako da je to njegovo Uh, da, neki vićanici kažemo da to stvari veličina i znanje imama Ahmeda da je, znači, da to ukazuje da je imao ogromno veliko znanje da je se zbog toga dešavalo da po jednom, po istom pitanju imao različite stavove i da se, druga, znači, svakom pitanju moglo je zašto do google pristupiti naravno, ovdje uh, problem znači, onaj ko slijedi, onaj ko izučava te knjige, ne, dođe joj ne do mecijelost uh, u stvari, na čemu je bio jel, imam Ahmed. Uh, pod određenom pitanju, jel, ako se razilazio. Pa zbog toga imamo, znači, unutar mezeba, imamo imamo određene knjige a, za koje moramo znati, nekoje ćemo se vraćati da bi znali jel to stav ambelijskog mezeba. Poput knjige koja je Remek djela po tom pitanju, a to je knjiga El Insaf od Merdavija, koja je u stvari da sve rivajete stavove imame Ahmeda po svim pitanjima, odnosno po jednom pitanju ako ima više 2, tri ili četiri stava, sve na jednom mjestu sakupljeno gdje je rekao ko prenosi i onda rečeno kako su učenjaci unutar Mezeba rekli šta je pravi zvanični stav imama Ahmeda po tom pitanju. I onda normalno napravio tu određenu raspravu oko toga šta je ispravni bliže da je to stav imama Ahmeda. Tako da nađemo u različitih knjigama koji a, ima neki pitanje o kojeg se unutar Mezaba razilaze na čemu je bio imam Ahmed znači šta je njegov a, konačni i, i st, a, stalni stav po pitanje. pitanju. <clears throat> Osnove odnosno usuli temelji Mezaba imama Ahmeda su prije svega kako to prenosu učenjaci ne, ne se kod toga a, Osnove su stvari znači, e, moj izgladje meza i mama Ahmeda Hambela, a to je da se znači prvenstveno oslanja na šerijatske tekstove Kur'ana i Suneta i kada postoji podriženo pitanje, da je došlo da je to spomenuto Kur'anu ili Sunetu ili Bogome, njegov bio stav kaže la, jul, tefet ila la sheina. Ne ne osvrči se u nešto bilo šta drugo mimo toga. Uh, Imam Ahmed se uzdvojio po ovom pitanju u odnosu na učenjake ostala tri mezeba. Time da nije uslovljavao ništa, to da bi se primio Haber Wahid, hadis uh, koji je došao vjerodostojan, koji je došao hadis vjerodostojan, a nije mu tevatre, nije mešhur. Uh, Konjeg se radi po njemu i on se prihvata za razliku od ostalih mezeba što smo spomenuli i kod Šafije, i kod Malika, i kod Hanefija, pogotovo je kod Malike i kod Hanefija. Da su ustavljavali određene šartove, da bi se radilo po tom hadisu. Dok Imam Ahmed se potom pitanju e, izdvojio, znači, e, e, dosta drugačiji e, odnosi stavi imao u odnosu na, na prijedhodnike svoje. Da je Kur'an i Sunnet izdizao iznad svega. I da nema nijedan drugi širijetski argument, Znači, ne može se digniti na stepin razgovora o onom što je došlo u Kuranu i Sunetu. Nakon toga, također, Imam Ahmed je došao sa žestokom kritikom eh, ono što se u njegovo vrijeme raširilo da je iđma učenjaka na ovom, iđma učenjaka, konsenzus učenjaka na ovom, na onom. Odnosno, raširilo se u njegov vrijeme da po nekom pitanju, ako nije poznato razilaženje, da kazi, jel, nije poznato ako toga razilaženje, onda je tu iđma. A onda, jel, a, po takvom rezumom, pa po takvom poimanju, imam, Ahmed, a, došao sa jakom kritikom, i čak kaže, da, kete be laže, onaj ko kaže, po određenom pitanju, da je iđma, samo zato što ne zna da se neko, da se neko različuje, što njemu nije poznato. I je poznata rečenca izreka, kaže, ma la jalemu, fi hi hilav, felisi džman, ono što mi ne znamo da ima po nekom pitanju razilaženje, to nije iđma učenjaka i još, još je dalje hoće pa kaže men idda al ijma fa kad فهو onaj ko tvrdi da je podređan pitanju ijma a on ne zna koje je što učenjaka rekao od određenim mjestima pokrajinama kaže fehva kaže on je lažljivac kaže la la nasih telefonu ma ejdri kaže možda su se ljudi različiti po tom pitanju a on ne zna i tako dalje nađemo njegov stav odnosno on on to kritikovao to je bilo untar hanefskom mezeba A, pa to na kaže hadihi dava kaže onaj ko kaže ne, ne znamo potom pitana da se različe pa kaže to idžma kaže hadihi dava bišme risi wal asam to su nefis kučinjaci bišme risi i asam kaže da kažu, la nalimu, nasa, kaže la nale od nas kaže la nale u nasih telefon da kaže mi ne znamo ljudi da su kod toga različni kaže možda im to nije doprlo do njih razilaženje i otko oni znaju jel i ne može se zbog toga prepisati jel i tvrda je tu idžmauči neka na tom stavu A uh, nakon Kur'ana i Suneta, znači ima Muhammed je smatro je naravno na tom stepen posle toga dolazi Ijma, koji je Ijma, uglavnom Ijma as-haba. Jer posle as-haba se ljudi, I čak i za vrijeme as-haba su određen, znači za vrijeme hilafeta Osmana radijallahu anhu ashabi su se razišli. Pa su oni ni moglo znati koji je bio na kojim stavu. Znači prenesena su određena znanje za određene oblasti uh, u razne pokrajine. E uh, znači tako da je samo uh, muteber Ono što je moglo prihvati, a to je da je iđma, ono na čemu je bio je iđma ashaba. Nakon toga spominje kao, kao sljedeći temelj, a to je, kaže, ma efta bihi sahabe. Ono što je bila fetva kod ashaba. Znači, ako se složili, znači to je ono, ako se složili, ili ako se složili na više stavova, to je ono što, što su, jel što su što nam možemo smatrati da su mišljenja unutar, unutar Islama a ako se razlišli po određenom pitanju njegov je bio da se uzme ono što je, što je onaj stav koji je bližije koji se može podupriti onom se je došlo u Koranu i sunetu nakon toga imam Ahmed je tako, izdvojio su odnosu na ostale Ezebe da je smatrao da je preče da se radi sa Mursel hadisom koji je slab i sa slabijim hadisom da preči da se po njima radi nego uh, po tijasu. Ako ima kaže slab hadisa, po tim slabim hadisom u stvari kod imama Ahmeda se mislo u stvari na Hasan hadis, u kojim ima slabosti, ali ga podupiru drugi hadisi. Tako jer imam Ahmedeliu hadise na na sahih i daif, na na verdousani slab. Načini nije, nije imam Ahmed etirao naši uh, ona srednju kategoriju, a uh, to je Hasan hadis. Tako da je on smatra u njega Hasan hadis bio u kategoriji, u kategoriji slabog hadisa. Naći naj, naj, najbolji, uh, najbolji vid slabog hadisa. Obično znači Hasan hadis bude Hasan zato što se kad se ja sakupi Hadisu uh, hadisove kojima ima slabosti, poduperisu znači pa se dignu stepen na na Hasan hadis. Pa Oni on smatraju da se bolje da ispravni da treba raditi po slabom hadisu i mursel hadisu da treba raditi a ne po kijasu kada nema ništa, znači nije na ništa preneseno ni u Koranu, ni u Sunnetu, ni u Tvetama Ashaba, niti u slabim hadisama, niti u Mursel hadisama koji je slab, onda se kaže u nuždi uzima kijas i radi se po kijasu. Nakon kijasa e, ima Ahmet smatra da je dozvoljno da se radi jel, po, e, po mesalih ili Mursele, a to opšta korist, pa onda po isti hsanu, po zaraja, zatvaranje putova koji vodi haram, isti shabu, a to je da ne postih dokuz da nešto da je nešto uh, zabranjeno ako ne poslije one osnovne dozvoljnje i tako dalje uh, da ne, ne, ne tumačimo ove jel, izvore šarijata oko koja ima razilaženja. Uh, malo prije sam spomenuo da je znači uh, na, učenik njegov koji je zasužan za, za prenošenje bilježnje amezojeba imama Ahmed i Mhamela da bio bubekar halal u njegove knjizi koji je napisao Al-Džamiju gdje je sakupio, znači otprilike ima 20 tomova ta knjiga gdje je sakupio osnov Mezeva imama Ahmeda ibn Hanbella. Prva knjiga koja je bio, koja je bio u stvari knjiga koja, koja je sakupila Mesele mama Ahmeda ibn Hanbella, a to je sakupio učenjak Omer el-Hiraki, 324. godine po Hidži. Ta knjiga je nazvana, ona je bila osnov, znači godnama, dugo godina koja se tumačila i komentarsala koja je bila osnov Hanbelijskog Mezeva, a to je Muhtesar Hiraki, se zvala Muhtesar Hiraki knjiga. Uh, I na je napisan komentar, on je poznati dan danas komentar knjiga, ali to je El Mugni od uh, Mubefe Kudina, Ibn, uh, Ibn Kudami od Makdisija. Znači, ta legendarna knjiga, El Mugni, knjiga El Mugni od uh, znači, Ibn Kudami od Makdisija, Hambelijskog mezeba, kao u stvari obređuje sve četiri mezebe, odnosno sve mezebe, sve stavove učenjaka, znači po jedan posljednom stilu. Mada je ovaj stil pisanja e, Ibn Khudame preuzeo od Maverdija, šafijskog učenjaka, koji je napisao knjigu Hawil Kebir, ona nije postala poznata u metu. Ali, e, znači, Maverdi u svojoj knjizi nije spomenuo stav imama Ahmed ibn Hanbela potpičan, niti stavove ashaba, obično. Dok je, dok je e, Ibn Khudame makniso knjige Al-Mughni, tu je danas poznata knjiga ima 15 medželeda, e, jedna od najboljih knjiga koja je ikad napisana u islamu a karakteristika nije bila u tome znači da ona sadrži subi komparativni firta sakuplja znači da u toj knjizi sakuplja pa jednom pitanju svi stavovi učenjaka pa onda svaki stav se navede argumenti koji argumenti za taj stav pa onda ako ima odgovore na te argumente I na kraju, znači, dođe se da onaj stav koji ima najviše argumentata da to ispravan stav i tako dalje, s ti naravno da se uglavnom, ovaj, pošto je Hanbelijskog mezeba bio, da je Naginja uglavnom većini mesela, ovaj na čemu je Han Beli, na stav Hanbelijskog mezeba, odnosno, a već smo rekli, znači, u mezebu mezeba znači, imamo kod imama Ahmeda znači, više rivajeta, više je stavao, pa jedno tisto mesela. Tako da nikad ne može profolati znači, da je jedno, jedno od tih pitanja bio imama Ahmeda. Udano to je jedna od najvažnijih knjiga koje je napisano u islamu. Nač, ta knjiga Al-Mughni. A Imam Zahabi spomeni četiri knjige. Kaže al jukte uh, Misluha, nije napisano slično njima. To Imam Zahabi pise u svoje doba, jel, u 7. stoljeću. Po redu. Koje su te četiri knjige? Nač, ova knjiga Al-Mughni od Ibn Kudame Maktisiya, Al-Muhalla uh, od Ibn Hazma. Uh, Sunelo Kubra od Bejhekija. I koja je četvrta? Temhid od Ibn Abdelbarra. Komentar, komentar Muwatta od Malika. Te četiri knjige, kaže Zahvi, zaista, znači to su najvrednije, najbolje knjige koje su napisane. Znači ogromno znanje u njima. Čak ima Zahvi, kaže, učen čovjek koji pročita ove četiri knjige, kaže, neće ga mašiti... Nači, uh, eh malo osi malo znanja može ga pručiti. Znači hoće da kaže da je većina skor svih znanja sakupljeno u ovim knjigama. Naravno nakon ovog nakon ove čet knjiga od uh, uh, uh, uh, uh, knjiga koje su napisane nakon toga, nakon perioda uh, nakon uh, smrti imama uh, uh, Vehebija, mogu se to to knjige pridružiti i Fataul Baro od Ibn Hadžera i koja je jaeš i još Mezmū od Nevevijja. Ibn Hadžer Fataul Baro to je komentar Buharije a Međmu, to je znači, šafijski mezeb, znači, komentar jedne, jednog metna unta šafisko mezeba. To su neki šest knjiga koji su najbolje, najvrednije knjige koje su napisane do dan danas u ovu metu. Što se tiče znači, knjiga na koji se vraća hambelijski mezeb i da s time završimo uh, malo prije smo spomenuli, znači prva knjiga osnova bila Muhtesar Hireki nakon toga dolazi sam ovaj učenjak Ibn Kudame Makdisi on je radio jednu nevjerovatnu stvar on dolazi, uh, podijelio fiqh hambelijskog mezeba u četiri vrste knjiga Prvi, prva knjiga uh, to je fiqhski metn osnovni koji je za početnike a to je uh, pisao u knjizi El Umdeh I ona se dan danas je komentariše u, u aravskom svijetu, oni koji, koji izučavaju fiksa strani Hanvelijskog mezeba. To je osnovna knjiga za početnike. Pa, on, pa je onda je išao na knjigu koja je malo jača od toga, koja spominju se dva rivajta od imama Ahmeda. A to je knjiga El Moknija. Pa onda treća koja je znači oni koji su, koji su stekli znanje prije, u dvijema knjigama prije toga, koji su malo na većim stepenu znanja u fiku, pa, se, pa, je, pa je napisao knjigu El Kafi, da bi uh, zadnja faza, četvrha knjiga, bila u stvari ova knjiga El Mugni koji je napisao komentar Mohtesar Hiraki. I pa je tako podijelio znači, čet, kroz, uh, da učenik koji traži znanje iz fika kroz Hanbelijski mezu prođe ove četiri knjige da bi došao do zadnje. Uh, ono su, a šta nam ovo govori? Znači o tom postepenom traženju šlijeskog znanja. Znači greška je odmah onaj koji traži šlijeskog znanja odmah odi na Mugni i da Mugni učita tam in njemu drago fin otvori mi selo po delsu znači s bovom pitanja 500 a prvo mišljenje ovako drugo o, i onda on čita dokaze ovima kako što god više čita jedni i drugi svima je dokaz sve što tu tu je tu u pdf-u kralj i na kaže, ovo, ba, on kaže tajlo govori zašto zato se pogriješio znači ne ide se tako fiksi izučava po jednom stavu po jednom mezebu odatle počneš pa polako samo da razumiješ mesela pa onda dokaze, pa, pa onda malo proširiš, pa širiš, širiš, širiš, na kraju kad dođeš i tek onda možeš kotati i razumijeti i može se udubiti u tu nauku. Ko okreni stvarno pačke, on se izgubi i brzo ostavi tu stvar. Brzo tu stvar ostavi on onda se posvjeti nečemu drugom. Kupo, prodaj, vozanje ovog ili onog ili tako dalje. E, od knjiga također velikih vrijednih e, u Hanbelijskom mezebu, a to je knjiga Šerhul e, Kebir, jer zato što je knjiga El Muknia ona drugo stepena koju je napisao Ibn Kudame Makdisi nakon umdeta ona je postala knjiga koja se najviše komentarisala i najbolja bila po pitanju razumijevanja hanbelidskog mezheba na njoj su napisane druge knjige el ovaj po koje se dan danas ponima radi u, u recimo na mjestima gdje slijedi hanbelidski mezheb znači ta knjiga tako da danas ste na kraju kad sveđemo neko kako biste htio da kar pa dobro na koje knjige da se ja vratim kada hoću da, da, da, da tražim podriđu, pitam šta je stav Han Hanbelijskog mezheba, znači danas imamo osnovne knjige koje se izučavaju, a to je El Umde od Ibn Qudami, imamo Zadlomu Staknea koja se izučava u školama e, onda imamo Delilu Talib, također se po njoj radi, ali ono kad, se, kad kaže na čemu je mezheb tu se moraš vratiti na dvije knjige a to je Kesha Fulkina od Buhutija, znači ona je sakupila stav mezheba i čak često spominje Rivajte i argumente, ova je jaka knjiga i dobra je spominje argumente po, po, svi, po pitanjima znači, zarazko drugih fiskih knjiga u drugim ezerbama ne, ne, ne navodi se za sve stavove argumenti šerijeski jer druga knjiga to je Muntehul iradat to je druga knjiga na koju se, na koju se čovjek treba vrat ako hoće da vidi šta je stav Hanbelijskog ezerba po određenom pitanju Naravno, sad nakon ovoga dolazi ono, je da, unutar mezeba, da neko razumio, kada će jedan knjige iz Hambelijskog mezeba, da bi razumio šta, ko je šta rekao, na, na koga se odnosi određeno ime, znači mora da razumije terminologiju uh, Hambelijskog mezeba, Hanbelijskog fika. A to, kada dođe u, nek u nekog knjiga, pa kaže, rekao je kadi nešto, da se tu misli na ebu jala, na ebu jalo, da je to ebu jala. Uh, da se, ka kad se kaže kadi, na drugom mjestu, mora se znaći tačno, kad na kojom mjestu, ko, ko, kojih knjigama, da se tu misli na Naverdija. Obodice su bili kad je. Pa onda, kad kaže na drugom mjestu, šeikh, <laughs> A na drugom mjestu kaže šejhan, kad kaže na jednom mjestu šejh, znači zna se tačno kad se misli na Muwefepudina ibn Pudamu, a kad na šejh Islame ibn Temije, jer su oni smatrali, tomače, da šejh Islame ibn Temije je bio u hanbelijskom ezeba. I oni su ubijeđeni dan danas, znači on su ubijeđeni i čaka ovaj, u školama gdje se izuča hanbelijski mezeb, znači oni su jako gorljivi da to kaže da, da je, znači, ibn Temije, da je ibn, ibn Qaim da su bili hanbelijskom ezeba mada je sony u početku traženje da je, je bila hamelidski mezheb a poslije se jeostal postali ovaj postao se mutshtehidi znači vraćao se na sve mezhebe i dolazi stavovima koji se koji se jel, koji se razsko od stavova na kojem na kojem je bio hamelidski mezheb onda kada dođe u knjigama da je kaže rekla su shejhana dva shejha na koga se tu misli da se misli u stvari tu na ibn kudamu u wafaka i da se misli na mejdudina mejdudine bio u stvari di ibn tejmije koji je kao napisao poznato veliku knjigu tu hamelidski mezheb muharrar fi'l fik Pa kad se kaže da šarih, kad se kaže knjiga šarih, šar komentator, na koga se tu da što misli ostvari na Sina od brate od muwafqa ibn Qudama i znači, tako dalje. Nasto ta terminologija koja ne minimalno da neko poznaje da bi se mogao odvraćati na knjige i kad počnu oni znači da spominju pa nabrajati 5 10 knjiga da je u njima spomenu tako u drugih ima kako čovjek ako ne zna te knjige znači aj bitnost tih knjiga i nazive ovi šejhova i tako dalje. Znači dođe da se izgubi to kao po pitanju samo imena. A šta je popitno te terminologije fiski da brezumi određeno mjesto gdje se radi ili učenjaka koji se spominju po imenima, poput na imuna, Ibn Estrema, Harbija i tako dalje, Ibn Hanija, e, Halala i tako dalje. Znači mora poznavat čovjek to da bi, da bi mogao da, da koristi knjige da razumije ono što je zapisano u knjigama. E, uglavnom, sa ovim smo mi završili, sa ovim smo završili e, dosta što smo, što je bilo namere da obradimo četiri fiska mezeba i njihove imame. E, nakon ovoga je planirano znači, da govorimo o propisu slijeđenja određenog mezeba počevi predavanje u neko narodno dal sljedećeg ili poslije toga i da završimo taj ciklus od tih nekih šest predavanja koji su vezane za za fikske mezebe ja molim Allah dž.š. da nam poveća fiku din da nam poveća razumijevanje vjere i da nas učini svoje isk svojim iskrenim robovima i da nas sakupi u džennetu ferdausu kao što nas se sakupio ovdje večeras vanak Allahumma vebehamdik eşheden la ilaha illa ente estagfiruka tubu ilejk and then <imitation>